А батхожа пильно подивився на неї, наче в тому, як вона обмахувалася віялом, вгадав якийсь знайомий йому масонський знак і відповів приглушеним голосом. «Пані, я весь до ваших послуг». «Так думаю і я», – ще голосніше засміялася вона. «Ви побачите, що ми тут хочемо добра для всіх, але ходімо, я відрекомендую вас панові Ругону». Вона пройшла через усю вітальню, потурбувавши декого з гостей проханням дати дорогу абатові хожа, і так підкреслювала свою повагу до нього, що остаточно настроїла всіх присутніх проти нього. В сусідній кімнаті були розставлені картярські столи для віста. Вона попрямувала до свого чоловіка, який грав з поважним виглядом дипломата. Він з досадою поморщився, коли вона нахилилась до його вуха, але тільки-но вона шепнула йому кілька слів, швидко підвівся з стільця. «Дуже добре, дуже добре», – пробурмотів він. Попросивши пробачення у своїх партнерів, він підійшов потиснути руку Абатові Фожа. Рогон на той час дуже огрядний, блідий, 70-річний чоловік засвоїв собі манери мільйонера. Пласані говорили, що своєю гарною сивою головою і мовчазністю він скидається на політичного діяча. Перемовившись за батом кількома обічливими словами, він знову зайняв своє місце за картярським столом. Фелісіте, все ще усміхаючись, повернулася до вітальні. Залишившись нарешті сам, Абат Фожа не виявив ніякого збентеження. Він постояв трохи коло картярів, наче для того, щоб подивитися на їхню гру. Насправді ж, він оглядав шпалери, килими, меблі. Це була невелика кімната, обшита дубовими панелями. Три її простінки займали великі книжкові шафи з грушевого дерева, оздоблені міддю. Кімната скидалася на кабінет високої урядової особи. Священник, напевне, вирішив уважно все оглянути і знову пройшов через усю вітальню. Витримана в зелених тонах, Теж дуже строга, тільки більше оздоблена позолотою, вона поєднувала в собі поважність апартаментів міністерського діяча з крикливою розкішю великого ресторану. З вітальні двері вели в будуар, де Фелісіте приймала своїх гостей вранці. Цей будуар із палевими шпалерами та оздобленими фіолетовою вишивкою меблями був так щільно заставлений кріслами, пуфами, канапками, що там ніде було повернутися. А Фожа сів біля каміна ніби для того, щоб погріти ноги. Звідси через широко розчинені двері він міг бачити добру половину зеленої вітальні. Його непокоїло, що пані Ругон так надто вже приязно зустріла його, і він, напівзаплющивши очі, замислився над цією проблемою, якої не міг розв'язати. За кілька хвилин він почув за собою голоси. Його крісло з високою спинкою зовсім закривало його, він ще міцніше приплющив очі і слухав, наче задрімавши від сильного жару каміна. «Я був у них в домі в ті часи тільки один раз», – продовжував хтось низьким голосом розмову. Вони жили навпроти, на другому боці вулиці Бан. Мабуть, ви були тоді в Парижі, бо весь Пласан знав жовту вітальню Ругонів, цю ж люгідну вітальню, обклеєну шпалерами лимонного кольору по 15 су за сувій. З меблями, оббитими утрехтським оксамитом, з клишоногими кріслами. А подивіться тепер на цю чорнюху в коричневому атласі, що красується там на пуфі. Гляньте, як вона подає руку отому куцому Делангарові. Слово честі вона простягає йому її для поцілунку. Інший молодий голос засміявся і сказав потихеньку. Здорово довелося їм, мабуть, красти, щоб завести таку розкішну вітальню. Ви ж знаєте, що це найкраща вітальня в цілому місті. Ця пані, знов почав перший, завжди мала велику пристрасть до прийомів. Коли в неї не було ані шеляга, вона пила саму воду, щоб подати ввечері лимонад своїм гостям. О, я знаю цих рогонів, як своїх п'ять пальців, я стежив за ними. Це дуже волюві люди. Апетити у них такі, що вони були б ладні пустити вхід ножі. Державний переворот допоміг їм здійснити мрію про розкішне життя, яка мучила їх сорок років. Отже, вам зрозуміла ця пожадливість до всіх ласощів, аж до розладу травлення? Цей будинок, в якому вони тепер живуть, належав збирачеві податків, панові П'єроту, вбитому під час повстання 51-го року під Сен-Руром. Їм справді таки пощастило». Сліпа куля звільнила їх від людини, яка їм заважала, і спадкоємцями якої вони стали. І безперечно, якби треба було вибирати між будинком і посадою збирача податків, Фелісіте вибрала будинок. Вона цілих десять років очей не зводила з нього. З нестримною жагою вагітної жінки робилась хвора, дивлячись на розкішні завіси. «На цих зеркальних вікнах! Це було її власне тірірірі», як говорила в Пласані після перевороту 2 грудня». Але де вони взяли гроші, щоб купити будинок? О, це мій любий повито темрявою невідомості. Їхній син жен, той що зробив у Парижі таку блискучу політичну кар'єру, депутат, міністр, довірений радник у тілерії, легко здобув і посаду, і орден для батька, який тут утнув якусь хитру штуку щодо будинку, то вони купили його з допомогою якоїсь угоди. Мабуть, позичили у когось банкірів. У всякому разі, тепер вони багаті. Шахраюють, надолуджують прогаяний час. Я думаю, що їхній син не припинив з ними листування, бо досі вони не зробили ще жодної дурниці. Голос замовк, але зараз же почав знову з приглушеним сміхом. Ні, я мимоволі сміюся, коли бачу, як ця проклята дзига Фелісіте корчить із себе герцогиню. Я завжди згадую її жовту вітальню з потертим килимом, брудними консолями і засидженими мухами-серпанком на маленькій люстрі. Ось вона вітається з панночками Растуаль. Ач, як вона грає шлейфом своєї сукні. Ця стара мій друже колись лусна від гонору посеред своєї зеленої вітальні. А Фожа повернув трохи голову, щоб бачити, що діється у великій вітальні. Пані Ругон у всій своїй величі сиділа серед гостей. Здавалось, вона виросла на своїх коротеньких ніжках, і під її поглядом королеви-переможниці схилялися всі спини навколо неї. Час від часу її повіки здригалися, вона ніби зомлівала серед темних шпалер під золотими відблисками плафона. «А ось і ваш батько», – сказав Бас, – «ось входить ваш любий лікар». «Дивно, що він нічого не розповів вам. Він знає про всі ці речі краще за мене». «Е, мій батько боїться, щоб я його не скомпрометував», – весело сказав другий голос. «Знаєте, він зрікся мене, запевняючи, що через мене він втратить своїх пацієнтів. Даруйте мені, я бачу там синів мафра, піду потисну їм руки». Почувся гуркіт стільців, і абат Фожа побачив високого юнака з уже змарнілим обличчям, який пройшов через будуар. Його співрозмовник, який з такою злістю шпети в ругонів, теж підвівся. Він сказав кілька компліментів дамі, що проходила біля нього, вона сміялась і називала його «Любий пан де Кондамен». Тут Аббат впізнав у ньому того вродливого 60-річного чоловіка, якого Муре показав йому в саду супрефектури «Пан де Кондамен» підійшов до каміна, сів з другого боку і дуже здивувався, побачивши Абата Фожа, якого закривала висока спинка крісла. Але він нітрохи не збентежився і за пломбом світської людини звернувся до Абата. «Пане Абат, мені здається, що ми оце сповідалися перед вами, не бажаючи того. Це великий гріх лихословити про своїх ближніх, правда? На щастя, ви були тут і можете дати нам розгрішення». Хоч як володів аббат своїм обличчям, він все-таки ледь почервонів. Хожа чудово зрозумів, натяк пана Декондамена, що він притаївся тут, щоб підслухати їхню розмову. Але той був не з тих, які сердяться на цікавих, навпаки. Він був дуже задоволений, що священник став його співучасником. Тепер він міг розмовляти вільно і згаяти вечір, розповідаючи скандальні історії про всіх присутніх. Це була одна з найулюбленіших його розваг. Цей недавно прибулий до пласана абат здавався йому чудовим слухачем, тим паче, що у нього було обличчя людини, готової слухати найгідкіші плітки. Та й сутана на ньому була занадто жалюгідна, щоб одвертість з ним могла мати неприємні наслідки. За якихось чверть години пан де Кондамен цілком опанував себе. Він описував абатові фожа пласан. З люб'язністю світської людини. Ви чужинець серед нас, пане Абат, говорив він, і я був би щасливий стати вам у пригоді. Пласан, маленьке місто, до якого кінець кінцем можна якось пристосуватися. Я сам родом з околиць діжона. Коли мене призначили сюди інспектором лісного відомства, я зненавидів цей край. Я нудився тут смертельно. Це було напередодні імперії. Після 1951 року, особливо в провінції, було дуже невесело. В цьому департаменті всі жителі тремтіли від страху. Побачивши жандарма, кожен ладен був крізь землю провалитися. Потроху все заспокоїлось, усі повернулися до свого звичайного життя. Мусив примиритися і я. Я не сижу на місці, роблю верхи довгі прогулянки, завів кілька приємних знайомств. Він притишив голос і повів далі конфіденціальним тоном. «Повірте мені, пане Абат, вам треба бути обережним. Ви уявити собі не можете, в яке осине кубло я мало не потрапив». Пласан поділяється на три зовсім різних квартали. Старий квартал, в якому вам доведеться тільки подавати милостиню і нести своє благословення. В кварталі Святого Марка – Живе тутешня аристократія. Це гніздо нудоти і злоби, якого вам треба стерегтися. І нове місто. Квартал, який зараз будується навколо супрефектури. Єдиний прийнятний, єдиний пристойний. Я зробив дурницю, що оселився у кварталі Святого Марка, гадаючи, ніби цього вимагають мої зв'язки і моє становище. Я знайшов там старих удів, висохлих, як течини, і маркізів, з яких сиплеться порохня. «Ці вони оплакують давним-давно минулі часи. Ніколи ніяких зібрань, ніяких вечірок. Глуха змова проти щасливого спокою, в якому ми живемо. Я мало не скомпрометував себе. Слово честі. Пекер сміявся з мене. Пан Пекер де Соле – наш супрефект. Ви знаєте його?» Тоді я перебрався ближче до бульвару Совер і найняв там помешкання на площі. Знаєте, в Пласані народу нема, аристократія зовсім зашкарубла. Терпіти можна лише кількох вискочнів, людей чудових, які стараються догодити тим, хто на вищих посадах. В нашому невеликому колі урядовців ми живемо дуже щасливо, ані трохи не піклуючись про населення, так, наче ми отаборилися в завойованому краї. Він задоволено засміявся і зручніше вмостився в кріслі, присунувши ноги до вогню. Потім узяв у лакея, що проходив мимо склянку пуншу, стаці і почав повільно пити, поглядаючи скоса на батафоша.